Mă trezește mama într-o dimineață din somn cu vaile nevoie zicându-ne. Scoală înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupi cu, cu armenesc și să te spurci ca să nu se meargă bine toată ziua. Căci așa ne mama cu o care își făcea cuib de mulți ani într-un tăi foarte bătrân și scorbulos de dealului la moș Andrei, fratele tate cel mai mic. Și lumea ce eu auzi nu este dimineat să nu stă și dată mă trimite mama cu demâncare din gura. Tocmai am valea sa, aproape aproape de topoliță. Să pornind eu cu dimâncarea, numai ce și-aud cântând. Pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte, m-a abat piratei cu gând să prind pupăza, că și aveam grozavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zice mama, ci pentru că mă scola în tăte zilele cu noaptea în cap din plicina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos încărare pe de dealului, mășui sui șor în teiul care te adormea cu mirosul floarei, bag mâna în scorbură unde știam și, norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțămerie. Taci-le, liță, cât că te-am căptușit eu! Îi că mai pupat și pe dracu de-acolo! Și când aproape se scot pupăza afară, nu știu cum să face că mă spari de creasta aici arotată de peni, că și nu mai văzut să-mi până atunci și-i dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu și mă chiteam în capul meu că șărpi cu peni nu poate să fie, după cum auzisem de oameni că se află prin scorbul câteodată și șerpi. unde lumea mă în sâne și iar bac mâna să scot pupăza. a. fi! Dar ia sărmană se vede că se mistuise de frica mea prin cotloane de scorbul undeva, și n-a mai dat de dânsa nicăie, parcă e intras în pământ. Măia n-a podat lucrușa asta, zic eu în ciudat, scoțând căciura din cap și tu o în gura scolului. Apoi mă dau jos, caut o de potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, că-mi iau căciulaș în locul ei cu un lespede, cu gând că e și ea de undeva, până mă și eu din țară. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu demâncare la lingura. Și oricât o efimez și-o de tare, cu se la mijloc doar, cât am umblat horhăind niște pe unde și cât am hoșbăit și mocoșat prin ei să prind pupăza. Și lingurarilor, nici mai rămâne cuvânt, li s-a lungit urechile de foame așteptând. Și apoi vorba aceea, țăganul când e foame cântă, boierul să plimbă cu din apoi, iar țăranul nostru și de liuleaua și pocnește întrânsul. Așa și lingurarii noștri. Cântau acum drăcit pe o și Sunt în coada sapii Cu ochii păinjeniți de atât a uitat Să vadă, nu îi vine mâncarea din cotroba Când, pe la prânzul cel mare Nu mai ia că De după un dâm cu mâncarea sleită Veneam, nu veneam Auzându-i lăind așa de cu chef Atunci au și tăbărit bălaurii pe mine Și cât de ce mă înghită De noi era o chirandă mai tânără între și Să-mi ție departe Au mă, ogoiți-vă ce tolucăniți, băiatul cu toate s și-o nu cu dejul. Atunci, lingurarii, nemaipuindu-și mintea cu mine, sau au aștenut pe mâncare, tăcând morpuri. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi o traista cu blidele, pornesc prinsat, mă abat iar pe latei, mă într-un însu pun urechea la gura scorbului și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci, eu lespede acum grijă, bag mâna și scot pupa vlăguită de atâta zbușiul. Iar ouăle, când am vrut să le eu, erau toate numai ochii săriți. După asta vin acasă, leg pupăza de picior cu o și o îndosesc de mama vreo două zile în pot prin cele putin hârbuite. Și una, două, la pupăză, de nu știa ce din casă, ci tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ia ca și măriuca lui Moș Andrei, vine la noi cu o falcă în cerciu cu un pământ și să ia la și o cu mama din pricina mea. M-ai auzit-ai dumneata cumnată una ca asta, să furi Ion Pupăza, care zicea mătușa cu jale, ne trezește din dimineață la lucru de atâția ani. Grozava era de turburată și numai nu-i venea să cremeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci Pupăza era cu satului, însă mama sărmană nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui cumnată? Dacă l-aș și din bătaie când aș afla că el o prins pupăza să o chinuiască. mult bine că mi-ai spus, las pe mine că ță-l eu eu la depărat. Niște mai îndoi despre asta, cum n -a mă raglă, să mă smăragă, zis mătușa. Că-și dezbănțuitul ăsta tale, nimica nu scapă. Și mai atâta? Mi-au spus miei cine l-au văzut că eu o luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc. Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca acestea, i mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, să cu dânsa pe substreș în acasă și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor și o vând. Căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în ea, mă rog, încep am mă purta printre oameni de colo până colo, cu pupă za mână, că doar și eu eram o de ficior de negustor. Un moșneac nebun cu o viță de funii n-are ce lucra. De vânzare să e mai băiete! De vânzare, moșule. Și cât ce-i pe dânsa? Cât crea și că face Ia adu cu încoace la moșu să o Și cum eu dau o mână, javra dracului să face a o căuta de ou și-i atunci frumușă asta de la picior, apoi mi-o aruncă în sus când ia că poștă că a scăpat-o. Pupăza, Și după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz uitându-mă după dânsa. Eu atunci, haț, disurmanul moșneacului să- ce gândești, neata moșului? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost decumpărat, cumpărat, la ce ei dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta din, înțeles ai? Nu spai lucrul de șagă. Și mă băgam în ochii moșneacului și făceam un tărăboi de să strânsese lumea care la comedie în preșul nostru. Da, iar, mă rog, nu era. Dar știi, că ești amarnic la viață, băi, băi, zise moșneacul de la o vreme rezând. În ce te bizu de te așa ne poate. De! Da. Nu cumva ai poftit să-mi ai vițica pentru un cuc armenesc. să mi te mănâncă spinarea, cum văd eu, măițică. Și ia acuștii scalpini, dacă vrei, baș un topor să fac, dacă mă crezi. Deci, zicea, am puiule când i scăpat din mâna mea. Dă pace băietului Moșului, și un humuleștean ani de ai noștri. Că e ficiorul lui Stefana Petri, gospodar de la noi din sat. Și să-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. He -he -he. Să fie sănătos, ne lui omul, dar păi, ne atacă nu ne cunoaștem noi cu Ștefan Petri, zice-mi, Chiar mai oară l-am văzut umblând prin târg, cu cotul sub soară, după cum părațul suman cu mine gustoria, Și trebuie să fie pe și undeva, ori în de la băuta Dălmașul. Apoi bine că știu acuiesc, măiță, că ia stai o leacă să te duc eu la și să se văd el te o trimis cu pupăți de vânzare să-ți locul. Toate ca toate, dacă când am auzit eu de tata, piloc mi s-o muie gura. Apoi încet, încet m-am furișat printre oameni, și unde am croi o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd numai ajunge Moșneagul? Că ce mi-era acum a scăpare de dânsul? Trebuie să vă spun. Vorba și Lasă-l, măi! L-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acu. Tocmai așa pățisem și eu. Ba eram încă bucuros că am scăpat numai cu atâta? Bine ar fi să o pot scoate la capăt măcar așa cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un și de frică și de o și când ajung acasă Aflu că tata și mama erau duși în târg Și frații îmi spun cu spaimă că-i posn cu mătușa lui moș Andrei A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzii din tei Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama au pus-o în mare supărări cu asta Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om Nu e o fi mei dințeles ca mătușa Angelica lui Moș s-a mântuit vorba Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce și auzim cântând în tei Pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup. Mea, catrână, zice atunci cu mirare, Ia uzi, bădiță! Doamne, cum sunt unia dinăpăstuiesc cu omul chiar pe sfânta dreptate! Mai așa, surioară, dar în gândul meu, când ați ști voi câte o pătimițirea ireaca din pricina mea și eu din pricina ei, i-ați plânge din milă. Zahi însă ne lăsa să vorbim și să că mai duse să într după mama să-i spui bucurii despre pupăză. Și a doua zi, marți, când mama un cuptior zdravă de alivenși și plăcindi cu poalele în brâu, și părpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin un de la prânzul cel mic cheamă pe mătușa măriuca lui moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă Doamne, cum lățâcă hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele răne? Ia poftim, soro, mai bine, să mâncăm ceva." Să cinstim câte un pahar divin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se speli, cele bune să se adune. Căci dacă ai stat să faci voie rădi toate, zău ar trebui de la o vreme să și câmpii. Așa cum lată dragă zis, în Nătușa Măriuca, strângând cu nedumeririi din umire când se punea la masă. Vă ajutai, dumneata, să mai pui al aldată temei pe vorbele oamenilor. Apoi începem cu toții a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu cum mi-am pus bine gura la cale să-mi fie pe toată